Тепер у мене були підстави не брехати і утілити експеримент у життя в чистому вигляді. І я, затамувавши подих, чекала на відповідь. Вона була настільки банальною, що мені здалося, що стала героїнею якогось серіалу. Спочатку Мирось вимовив замислено загрозливе і досить глибокодумне та потім сказав, що він у цьому і не сумнівався, адже надто несподівано я завіялася лікуватися. Далі йшло ще декілька коронних фраз із приводу мого морального стану, що саме зараз проявився, адже моє виховання завжди кульгало на усі ноги. Була ще парочка уколів щодо чорної невдячності, за усе те, що він для мене зробив. Перелік був велетенським. За усе життя не відпрацювати і перших п'ятьох пунктів. Остаточним вердиктом пролунало те, що недаремно Бог шельму мітить. Мирось навіть спробував перекривити моє затинання, але плюнув, ухопив за плечі, вдавив у матрац, кілька разів добряче струсонув, і шість разів повторив запитання, хто він. Я підскакувала під його дужими руками, але була уже не тут. Тому що зловила себе на тому, що здатна бачити все це збоку і при цьому думати у такій от ситуації. Я думаю і страшенно дивуюся тому, що, як виявилося у людини, не було жодних сумнівів щодо мене. Жодних. Усі десять років, жодних сумнівів у тому, що пригрів на грудях змію. Це було так дивно. Просто дивно, і більш нічого. Але і прикро. А якби це був лише жарт, розіграш, той дурнуватий експеримент, про який говорила Томочка? Як би він зміг повернути усе назад після сказаного? Дякую. Сказала я. Дякую. І почала вбиратися уперше, що потрапило до рук. Він висмикував речі, знову закидав до шафи. Дядя ставала інші. За цим веселим заняттям нас і застав дзвінок у двері. Замкнувши шафу на ключ, Мироз кинувся до своєї швидкої допомоги. У коридорі залунали голоси. Його, новий, незнайомий, надто дзвінки, історичний і тихе туркотіння томочки. Потім усе стихло. Пішли на кухню, зачинили двері. Я сіла на ліжко, важко дихаючи і міркуючи, як би мені вибратися звідси? Адже вони там, певно, Зайняли кругову оборону. Але мить до спальні увійшла Томочка. Увійшла, як до палати з хворою. Із співчутливим виразом обличчя і червоними відхвилювання щоками. Я поглянула на неї новим зором. Вона досі була схожа на Одрі Хебберн, навіть виглядала набагато краще за неї у її роки. Адже Одрі померла від раку, і на останніх фотографіях виглядала надто висохлою і утомленою. Томочка сиділа поруч і взяла мою руку, мов добрий лікар. «Це правда?» – запитала вона. «Що саме?» «Те, що ти сказала Миросику». «Утілила твою ідею в життя?» – посміхнулася я. «І можу сказати, що ти мала рацію. Людина краще пізнається при розлученні». «Отже, це неправда?» – зраділа вона. «Ні, це правда», – сказала я. «Коли будеш записувати свої дослідження, не забудь указати, що такі експерименти не можна проводити безпідставно». Вона провела рукою по моїй скуйовдженій голові. Я тобі не вірю.